Auzulah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salah Rasulah bin Hulah wa Dini Al-Hakqa Liyuzurahu ala Dini Kuli Walaukariha al-Mushrikoon Walaukariha al-Zolimoon Walaukariha al-Kafiroon Ashadu ala ilaha illawah Rahulah sharika lah Wa ashadu anna Muhammad al-Abduhu wa Rasuluh Allah salli ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina wa Zukhina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati mustana bi sunnatihi wa man jahada bi jihari ila yuhitin qala rabbish rahi sadri wa sila amri wa hlul wukhalata minsaniyab qawqawli subhanaka la'imana ilama alamtana illaka antal'alimul hakil wa la'awla wa la'quwata ila billah la'ani nazim amma ba'd Allah Taala dalam Kitab Al Asyiyas, "فَلَعُصُبِ اللَّهَ مِنْ الشَّرَابِ الْرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ Sungguhnya orang-orang yang memfitnah Para orang beriman, lelaki atau perempuan, thumam lam yatubu kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walahum azabu jahannam bagi mereka azab neraka jahannam walahu azabul hariq bagi mereka azab neraka yang membakar-bakar. Selamat di surau muslim masjid. Saya usik sama adik-adik, musisi, pak surau, doktor iman, srikopada sinan jamaah muslim umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini dapat sama-sama kita bertemu lagi di surau yang mulia ini. Untuk kita sama-sama berpesan dalam kebenaran Berpesan dalam kesabaran Dalam, dalam manusia ilmu ini Mudah-mudahan dengan apa yang ingin kita sampaikan ini sebanyak akan dapat memberi panduan dan menyuntik semangat kita Untuk meneruskan kehidupan kita ini sehingga kita akan bertemu dengan Allah SWT Apa yang berlaku hari ini Isu yang sedang hangat dalam dunia berlaku Tentang kematian Osama bin Laden di mana saya jumpa, saya kata dah nanti ada lagi Usama ini kata. Ini Usama mana pula Saya buka Usama kata Mungkin kalau pergi Amerika Kita dengar terkejut juga Kata dah nanti ubah dia lagi kata. Ini cuma mirip-mirip Usama Kita haraplah bahawa Itulah realitinya Bahawa orang hantar SMS kat saya Aku pernah dengan Ustaz Sebab sejak bila kau percaya dengan Yahudi sebab bila kau percaya dengan Yahudi tu sama mati, berita kepada Yahudi. Tak ada berita daripada Al-Fa'edah ke, berita daripada Orang Islam sendiri, Yahudi. Sebab bila kita percaya? Dah sebelum ni beberapa kali dia kata sama mati. Tak mati-mati pun. Tapi dia kata tak percaya. Ya. Ha. Dan kalau betul mati Osama, apa tak sayang betul-betul? Yang dia kata tampak ke laut, oh, kenapa? tujuhlah tutun di mayat dia ni apa semua tujuh tutun ni ada ha? orang bertikai gambar kata gambar tu dan campur-campur dengan gambar warna sebagainya ha? dia ada blok semua yang tengoklah ha? orang ni tahulah bahawa itu buka-buka gambar original ha? Tulang, kita tak kesoh, mati kita mati, kita tak kesoh bagi kita orang Islam, kalau dia mati atau perjualan Islam, syahir apa masalah, kita kata syahir tapi bagaimana rosaknya akidah umat Islam sendiri? Dalam negara itu rosaknya akidah. Bila mengatakan baru, bila matinya, bersyukurlah mati Osama. Bila mati Osama, akan aman. Katilah rosak akidah. Apakah baharu hari ini aman atau aman dunia ini kalau Osama? Rosak akidah. Bukankah itu rosak Allah SWT? Bila baru, mati, terbaru mati, Osama akan aman. Rosak akidah. Rosak akidah. Seolah-olah ke bawa keamanan nak ada keterterangan yang berlaku dunia Osama Bukan sebab orang lain Maknanya Osama berhati ini Amat Kalau Osama tak berhati Urhu halu Asa'a Mertakkan sesuatu itu Bawa perusahaan Osama Bukan usaha Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang berlaku oleh istri ini Bagi kita Saya terizah Bagi kita Dan kata-kata tahu perjuangan Osama ni Cukup besar perjuangannya Cukup besar perjuangannya untuk Islam Berapa banyak duit dia Dicalurkan untuk mujahidin Di Afghanistan dan juga mujahidin-mujahidin dalam dunia ini Osama melayakan duit cukup banyak Tuhan kau tak tahu cukup so, besar Dan kalau dia mengatakan Osama ini sebagai soalan pengganas, Mana bukti sampai sekarang tidak dapat dibuktikan Mengatakan Al-Faida yang telah meletupkan uh, September, 11 September dulu Penotisi Mana bukti sampai sekarang tidak ada bukti Malah orang tadi mengatakan bahawa Yahudi punya kerja macamlah Yahudi ini yang dipercayai orang bukan Osama mana bukti tidak dapat dibuktikan sebagai seorang Islam kita tidak boleh percaya dia sebagai seorang penganas ini semua di level level kasmo ini untuk memburuk-burukkan Islam sebenarnya ini kita faham Islam jadi pada ini kita pun dah tahulah ja pun bila datang dia beritahu kepada orang Fasik ini Yahudi Fasik pun kena tengok dia kata hati-hati tengok ini ke pulau Yahudi kita percaya pula Haa, kalau percaya, dia teruk lagi lah. terima, semua berita orang. Haa, terima semua. Masuk akal atau masuk akal, terima je. Orang-orang kita tenggel. Ya, semuanya. Haa, oh, Islam ni, datang berita, terima je. Betul tak betul, lain cerita. Terima je. Ini kesikap orang Melayu. Haa, sikap orang Melayu. Haa, ha, ini daripada apa kita orang ini? Kita berita orang sibuk. Benda kita, kita, kita fitnah, ambari fitnah luar negara pula. Fidah dalam negara ni Tuan inilah hudaya dalam negara kita yang, yang tak seronok Tuan Yang malu gitu Saya balik umrah ni Tuan Saya balik umrah Tuan Saya malu dengan orang Malaysia Tanya saya kata Min Aina antara Anda min Afganistan Oleh percaya Alhamdulillah <laughs> Kalau sebut di Malaysia Tak kisah kes anwar menaik Malu Tuan Malu letak buka kena Yang kita kenal orang Malaysia ni ah, Imam Wajib Alam sudah kata Memang pujilah jemaah haji Malaysia Umrah baik Lembut tapi ini kepada baik lembutnya lah, di di depan Kaabah ke Baitullah ni ini ke perangai budaya fitnah ini perangai orang belai juga saya kan? saya tak boleh kurang belasiah disembelih percaya ha kena tanya tanya apa hal sungai apa ke ni dulu liwat dulu zina pula betul tak ko kata kita dengar tuan Saya saiban tuan tuan tu, ini ke orang yang orang saya baik-baik pun ini ke perangai lakukan fitnah yang bukan-bukan -buka hari ini nak buat apa lagi nak gurai saya tak nak dengar dia tuan tu, tu, tu. Ah, dia tak kena dengan saya. Saya mungkin kena dengan ah Saya mungkin dua-tiga kali pula salah dengan dia. Tapi dia tak kena saya. Bukan kena dia. Tapi isu ini. Dalam Islam ni bagaimana? Kita nak, nak, nak apa ni, nak bagi supaya orang bawah ni tidak, tidak dapat dosa kering ni. Mempercayai isu-isu ni. Apa lagi nak buat orang Allah ni tu Kesian dia. Menjadi kesal ikut kali anak-anak. Tuh, cikalah tuan-tuan dituduh -tuan, berzinah, aku macam. Anak-anak tuan sekolah orang kata, ayah berzinah, ayah berzinah, main pelacong. kau ni buat. Apa lagi? Dulu dah tuduh Liwat orang tua. Perempuan ni semua umur 20 tahun lebih. Tak lekat ini tuduh dengan sampel pula orang cantik. Tak lekat juga ini tuduh dengan perempuan pula. Lepas ni tuduh perempuan pula. Udah dengan liwat tak lekat, zina tak lekat, lepas ni ni tuduh alor liwat khobot jantan. <laughs> liwat khobot jantan. Bukan khobot zina khobot jantan. Apa buat buka dua, kan dia buat khobot. Nak bagi jahat tuduh dia ni? fat ah, u oh, ni ketua budaya ni bagi saya nak kan? bagi tentuan tentu, tentu ada syubuk hukum Islam bagi Islam hukum zina ada dua ya? ini dalam kitab dalam al-Quran mengatakan syariah kata hukum zina duanya pertama zina mesti bawa persaksi walladinalamuna muswana summa lam yaatu bi'abati shu'ada fajlidum 80 jaldan Allah menyatakan al-Quran pak ha? rusaknya menuduh orang yang baik berzina Nak naklah bawa empat orang saksi kalau tak ada masa sifat jeliduh Sama ni jatuh Sebab orang ini 80-an Itu dia Bawa Kalau kalau ada ketuduk zina Bawa sisi Kalau tak ada Dia ni kasaf Menuduh orang zina mesti sifat dapat Itu saja hukum zina Tiada ada sumpah Ni sumpah mana dapat ni Sumpah lah Kau ke parat atau apa Kalian tak buat Mana dapat Hukum mana Kitab mana Sumpah dalam buku ketuduk zina Mana hukum Lepas mana pula galak ke terbagus sumpah ni ini mari kita ni. belajar mana ni jakin-jakin bukti-bukti -jakin. ha, yang sokong sumpah anak-anak ni mari hukuman. Kita kitab mana tentang kitab Hindu tahu kan? ikut hukum kena hidup ke kan? tidak ada dalam zina hanya dua sahaja hukum menuduh ramazina inilah isu hari ni cukup balu suasana hari ni Allahuakbar balu tuan-tuan hari ini, cerita-cerita ini sudah jadi biasa tersebar dalam media kita pun anak-anak tanya memalu tuan. Anak tanya kita jubah ni apa pak? Kata jubah. Pasal buat kita ni terjubah. Begitu jubah pula. Ini ada barang tumpuk pula masuk jubah apa pula kata dia. Anak tanya ketua imam ni pula apa dia dia kata? Aina. Ini macam mana ni? Takde malu lah. Masuk salah. Bab zina. Ini sahabat baginda pada Surabah Mengaku telah berzina, Umi Al-Fidah Secara terbuka Umi Al-Fidah tuduh Dia berjahat dengan ilmu Bila lagi Tapi aku konfirm Aku tidur di mana Di hotel mana Berapa ke bayar semalam Konfirm Aku zina dengan Umi Al-Fidah Kata baginda Tuan-tuan Mengaku-mengaku bilik Tuan-tuan Ini dosa besar Zina bukan dosa kecil Dosa besar Kalau hukum ke Islam ini Dua jam sampai mati jadi kita biasa saja Macam kes Hanif lah Pegawai MPPJ dia berlukan Dengan Norita ha, Alhamdulillah Cukup Dunia lebih-lebih Dia berlaku Zidak dengan Norita Sebab Ayamani ada di Halita Tapi oleh kala check Malam tu bukan Ayamani Hanif dia ada Ayamani orang lain pun ada ha, Tolak kes Jadi bukan Hanif bunuh Kerana ada Ayamani orang lain Tengok orang lain terbunuh Patutnya siasat Ayamani sebuah pulau Kita nak tahu juga Menteri bersuara mana ke Menteri mana ke Kita nak tahu juga kan Okay, tak kita. tahu kita, kita lah tak tahu siapa dia ini dalam zaman Nabi dulu, perempuan mengaku berzina dihukum seorang perempuan mengaku berzina Ya Rasulullah, aku dah berzina Ya Rasulullah, hukumlah aku Ya Rasulullah Nabi kata, kamu sudah mengandung dalam Islam, tidak boleh hukum, orang sudah mengandung dahilah anak kamu balik dia, melahirkan anak, dahilah anak datang, aku Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku tidak berzina, hukumlah aku Rasulullah kata, kamu dah lain anak Anak ni siapa nak susu dia Dalam Islam, anak dah susu dia 2 tahun lengkap susulah anak tu Dalam Islam Punya detail Dia susu anak 2 tahun Lepi, Susu anak 2 tahun datang je berasulullah Ya Rasulullah, aku dah susu anak 2 tahun Aku tak berzina, Rasulullah Hukumlah aku Nabi kata, anak siapa dah jaga, cari penjaga Takkan Nabi, anak upin punya dia balik carilah, cari, penjaga anak dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah aku dah cari orang jaga anak aku hukumlah aku, aku telah berzinah Allah, Rasulullah masukkan had, rejam dia sampai mati rejam sampai mati Nabi semayang kalau dia orang yang teruk, orang yang yang berdosa dia, orang tak ampun dosa, Nabi tak semayang tapi Nabi semayang dia maknanya, orang yang berzina, yang dah kahwin berzinah kalau dia sampai mati, dia akhirat tidak akan kena azab. Sebab itulah hukuman yang Allah tetap dosa balasan orang berzina dunia ini rejam sampai mati. Bila rejam sampai mati, akhirat dia tak ada dosa Tak kena azab. Hantar Ziz kata bahawa mahkamah syurikat dunia <coughs> di dunia hari ini, di Malaysia ini, zalim. Dah orang itu berzinah, kena 3 tahun penjara, kena 5 tahun, 5 ribu ringgit denda, kena enam sebat. Kena itu, tapi dia akan kena juga azab daripada Allah. Kalau bukan itu, hukumannya Allah tetap bagi orang yang berzina. Ha, kalau belum kahwin sebab suatu rotan, kalau bagi orang berzina, kadang kahwin sejam sempit mati. Kalau dilaksanakan dunia, akhirnya dia tak akan kena azab daripada Allah. Bahawa hukum yang ada ni, zoleh. Menzalami orang ha? Di dunia ni kena hukum dunia Di akhirat kena Padahal kalau di dunia dah nampak Akhirat tak kena Bayangkan azab di akhirat Lebih teruk Sehari di akhirat Menyambil berapa ribu tahun Dalam dunia Ini yang saya tahu bau isu Yang berlaku hari ni Kita faham sudut Islam Sudut Islam Kata begini Hukum zina hanya dua sahaja Bawa pasasi Kalau tak ada pasasi Kamu mesti uh, Disebabkan pembahatan Kamu kena Qasaf menuduh Alhamdulillah Itu sahaja Tidak ada sumpah-sumpah dalam malam macam macam pula yang patut disumpah siapa dalam kaidah maka masyiah kata syiah kata al bayinah ala mudda'i wa yaminu ala al al bayinah ala mudda'i keterangan bagi orang yang mendakwa wal bayah wal yaminu ala al dan sumpah bagi orang yang menafi patutnya yang sumpah bukan dia ya? ha dia kata menghukum mana tu sebab dia berani dia tahu ini bukan hukum Islam tu berani sebab sumpah, sumpah dia berani sebab dia tahu ini bukan hukum Islam Ha, kalau lukuh berislam dia pun tak balik hari ini sepatutnya mufti-mukti semua orang bangkit dengan isu-isu hari ini yang cukup menjijikan kita hari ini, isu-isu ini yang sepatutnya kita bangkitlah supaya jangan orang terlibat dengan suasana-siasana yang cukup buruk hari ini tuan, -tuan. Hari ini yang kita tak mahu itu sebab termasuk dosa-dosa besar ishtaibu as'ab as'abul mubiqan kata Nabi Tidaklah kamu jahit tujuh perkara yang meminasakan yang mencelakakan kamu, kata Nabi. Termasuk dosa yang besar. Yang pertama kata Nabi, Asyirqubillah. As syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik satu dosa yang tidak ampun oleh Allah Ta'ala. Syirik Allah Ta'ala. Inna Allah la yagfiru ayyushuakabi wa yagfiru maduna zalikali. Mayasyak kesempatan Allah tidak akan ampun dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain syirik kepada siapa yang kedaki. Syirik Allah Ta'ala. Syirik bukan sahaja menyebabkan Allah menyembah batu, menyembah buku ini banyak, itu syirik segi keperluanan, yang kita syirik segi undang-undang syariat Allah, bila kita menduakan undang-undang Allah, itu syirik ini yang banyak yang berlaku ini, maka masyarakat syirik negara Malaysia, negara syirik ke kata siapa katakan kalau tersuju Malaysia dengan syirik katakan tujuh Ah, kalau tersuju tentu syirik, ya. Kalau tu boleh syirik, syirut. Redok syirik, kamu syirik. Itu dia. Sebab mendua sudah, -sudah mudah-mudahan. Ingat, tuan-tuan, bila syirik ini dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu SWT. Lain dosa membunuhkan, apakah Allah boleh ampun? Tapi syirik, aku tak ampun, kata Allah. Ini kena dahdi. Di ha. cerita ni, diorang tanya saya, dia kata, Ustaz, dia kata, syirik Allah tak ampun, dia kata, macam mana orang yang menuduh Anwar ni, dia kata, Anwar ni berzinah, Ah ha? betul dia kata dia minta uh, amkano anu ampun Ke Di mana dia? Kata? Itu tak ada ampun kata. Bahawa Allah hanya boleh ampun dosa terhadap dia, uh, hablum billah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah, dosa kamu kepada Allah, ya kamu boleh minta ampun. Tapi dosa sama manusia, Allah tak boleh ampun. Kalau betul dia nak minta ampun dengan anu kata, dia bukan sekadar minta ampun dengan anu. Dia fitnah anu melalui dunia tahu. Dunia tahu anu ni Zina lewat Dunia tahu Bila dia menafikan benda ni fitnah Dia kena buat press conference juga Biar dunia tahu Aku minta maaf Sebenarnya Apa aku tahu Anwar tak betul, -betul berlaku Jadi saya minta maaflah bagi pihak Anwar Keluarga dia Dan seluruh umat Islam Dunia ni Aku minta maaf Aku bertobat Fitnah berlaku Biar dunia tahu Kalau dia buat aku Minta maafkan Orang lain pasti mengaku Dia berdosa Sebab kamu kita dah Dunia tahu Minta maaf Mesti dunia tahu kalau ah, tidak kamu berdosu, ini syirik. Ah, Jadi jangan anggap syirik ke Tuhan aja. Kalau undang-undang peraturan Allah, kamu dua kan juga kamu syirik. Syirik ini dosa yang tidak diampun oleh Allah Taala. Ingat syirik asyik kubilah yang kedua dia kata asyik dosa besar. Ah, ha? dosa besar sihir ah, Ini banyak berlaku dalam negara kita ni syirik, sikit-sikit sihir sikit-sikit berlaku mengkuat, sikit, tidak sihir, sihir. Ah, ha? ini berlaku dan. Ha? ceraya kandati di kuar di Quran yu falqu bainal mar'i wa zawji dikata menisahkan lelaki 20 buat tadi saya forum dengan sa'ibran sa'ibran yang kalau ada harkah tu di Yaman dia kata isteri dia kena lunyuh sebab sihir sihir isteri dia keluar duit perut muncit macam gadung begitu pergi semua sikap doktor ni sihir ya mengingat nabi pergi sihir ha Ya, sangka orang ini masalahnya orang Melayu ni sihirnya orang Melayu pun kalau betul hadir sihir kita kutip duit hantar dia pergi ke belastin sihir orang Yahudi tak tahu pula yang boleh hantar sihirnya orang Melayu pun je ya. dia punya hoki tak boleh sebabnya hoki kamar dia dia tak tahu ini masalahnya sihir ini satu kena termasuk kita masuk dulu semua kita belajar dulu sihir ni boleh belajar cuma tak ada boleh Tak beramal. Ya, beramal tak boleh nak belajar buat boleh buat boleh ubatnya pakai tangkai tulang badi, nak pakai pakai orang lain kita kisah tak boleh Allah tidak akan menjadikan benda haram sebagai ubat maka apa boleh ubat mereka ni arwah saja minum arwah sikit tak boleh itu benda haram Allah tidak akan menjadikan benda haram sebagai obat itu tangkal itu kita punya asas dalam perubatan jadi sihir termasuk dosa-sosok ini sudah menjadi jadi cadangan pengalaman kita ni. bawa sihir bak makan sebagainya benda hati ini, ini termasuk susah. yang ketiga dia kata apa dia? buat aku riba makan riba makan riba termasuk dosa susah. mencelaka benda anak mencelaka kaki-kaki nasa kaki itu riba kata Imam Ghazali riba ini banyak jenis tu kan ada 73 pintu riba 73, 73 pintu riba dan dosa paling kecil riba inilah dosa macam kita berzinah dengan ibu sendiri. Jangan main-main dengan riba. Dan Allah Bintahkan, Fathan diharamkan Allahumma Asalih. Allah Bintahkan, pegang antara orang yang riba daripada per Allah. Perang orang riba Jangan anggap ini dosa. Dosa besar. Sudah pasti kita ini tidak akan riba. Jangan kita hari pengaruh Penyaman Islam Islam, Islam. cek dulu betul Islam atau tidak ha, Kita ni cakap Islam ni pilih Tapi teribak Hati-hati Itu sebab kerajaan belatan Tuan Karni Aziz Dulu Penyaman bersama kerja belatan Penyaman dia ada seri secas Sekarang dia hapuskan Jadi seri secas Memang cari buat dia tak ada Itu sebab sekarang Sama kerja di kerajaan belatan Pinjam RM50,000 Pulang balik RM50,000 pinjam RM1,000 pulang balik RM1,000 tidak ada semestinya, tidak ada apa Alangkah bertuahnya orang Kelantan rata kecil boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat nah, rugi, rugi apa Tahu itu, aku bagi pinjam banyak ni dia pulang banyak ni, rugi apa lainnya aku bagi pinjam banyak, pulang banyak ni rugilah, ini bagi pinjam banyak ni dia pulang banyak ni apa rugi nama tu boleh buat, pasal dia tak Ringat ha, Semua bank-bank sekali ada Bank-bank Sebab berantan Sebab berantan Tunggu beliau Ditarik semua Bank-bank bank lain Masuk bank-bank ha, Sebab bila Menyembah mereka Janganlah tarik tak. Aku betul Bertilsah Allah tanya aku besok ha, Sejak itulah Semua bank sekarang ada perbankan Islam Sejak tu orang lain Hari ni Sebab apa Orang semua sekali Menyimpan cari Islam Sebab dulu kita belajar tu hari ekonomi Islam, pembangkai Islam, itu iya, kita tak tahu, tapi bila kita dah nak sana, baru kita nampak indahnya, mudorabah, pepiksa min ajil, indahnya, sebab kita nak sana, Allah ni, bajak ganda Islam, dulu kita, tak tahu, dah ada Allah, saya tengok, bila buka bajak ganda Islam ni, ceti tutup. sebab orang India semua, pergi bajak Islam, sebab dia tak tekan dia, memang, budaya India ni, guna yang berganda saya tengok, saya perhatikan, India yang ramai, semua nak gada, cincir nak semua nak gada Cincir terbangga nak gada, ini boleh tak Ini terbangga, tak jaga lain Jadi, itu tutup, orang tu, centi menekan Mereka, daripada Kristal Tidak Bila dah rasanya orang tahu indah, hari ni pasal apa Tak nak rasanya, hukum mulut undang-undang Islam, pasal Tak tahu, indahnya, cantiknya Sebab tak nak cuma kita tahu je Belajar je, tak nak sana Cuma nak sana Macam, perbankan tadi ha? Kita tak dan joleh dan soal nak buat kita dapat. Apa soal orang dah siap jumlah sanakan. Apa kita dapat. Jadi ingat hati-hati kita jangan memakan riba termasuk luca sesusah. Apa lagi yang Pak Ali kata? aku maru yatim. Makan harta anak yatim. Ini tu masuk luca sesusah. Jangan makan harta nak yatim. Kalau ada makan yatim yang kita belu ataupun tu sebab orang hati-hati bau kematian. Bila kematian orang ni ada nak yatim. Buat dulu pula ah ha, kita sibuk kita makan harta nak yatim atu hati hati pak itu masuk dosa dosa besar pak orang makan itu anak yatim <tuh> yang yang kenal dengan taksi, yang mazafie kamu lari daripada medan peperangan termasuk dosa dosa besar medan peperangan termasuk belakang kayu ah ha, belakang kayu dah nama calon macam Ali Musib lari itu termasuk dosa dosa besar lari dari doktor yang ni apa dosa besar. Ha? Di Kuala Kansal dulu paling Kuala Kansal, Puan Bukuang Daftar, Tanding ha? Bukan daftar, Bukan Bukuang Cabur Termasuk dosa-dosa besar Lari 2 medan perjuangan ha? Ini termasuk besar Jangan, Tuan-Tuan Lari, Walau Medan Perjuangan Tidak tidak, masuk dosa-dosa besar Yang ketujuh dikatakan dengan dia itu menunduk orang yang Baik berzina, termasuk dosa-dosa Ini 7 perkara yang lebih hasilkan jangan ada salah satu ni pada kita sebab ini cukup membinasakan ya padahal ha, kita tak mahu uh, apa ni suasana ini terus turun ha dalam negara kita suasana yang tidak baik ini jangan malukan bangsa kita ani ha, kita bawa tak tak mau. patutnya tutup isu-isu macam -isu, kaupo yang jijik ini ha, ani sampai pun malukan kita dan tak semua kita itu sebab orang bawah, bawah ni dia penting ni orang bawah, bawah ni supaya jangan terlibat cayu kita percaya dia termasuk kita perlu serik. Ha, iya ah, iyalah ke. Eh, ah di tengah-tengah. Ah, tak set lagi situasi macam apa cahaya dekat semua. Saya termasuk peserta ini. Harilah kadang-kadang perlu kita buat ni. Banyak isu besar yang mesti diselesaikan, yang kusut masalah rakyat, isu besar, outdoor, isu pocok-pocok di bawa ke mana. banyak ni isu mengenai akidah, isu kocok-kocok isu yoga betul. Ini pula dah cadang. Perang kata kocok pocok haram. Tiba-tiba kata pocok saja tu to haram pula. Macam mana nak pakai? Ah, dok ni haram. Ni lain taku haram. Tambah-tambah susah. Eh, mana hukum pakai mesti perang ni pakai dalam ni. Yang pocok-pocok pakai dalam ni. Eh hati-hati lah. Betul nak fatwa ni bukan main-main. Ini memerlukan masyarakat Perak kata pocong-pocong haram Sebab pocong-pocong ni diambil daripada Jamaica Haa, talian ini dipercayang mereka Sebab mereka ni pocong-pocong memuja roh Yang sudah gaji Sebab joget ni pun dia kata Ada membuat namang salib Haa, yang kata perak haram Tahu pocong-pocong Takkan jangan buat lah Takkan jangan haram lah ha kata Menteri Fara kata ini kata dah pula yang kita buat ni bukan Menteri Ruh macam yoga ni tak kalau yoga ni sangat selamat ni tak apa tapi yoga ni ada baca-bacaan yang Menteri Ruh-Ruh ni ini memang tak boleh dari Islam kalaulah tak adalah Menteri Ruh ni tu tuan guna joget pocor-pocor pakai sepeda je, tak haram ke ada kau pakai pocor-pocor pakai tudung. Harap juga lah, pakai baju pocor, pakai sependak, pakai skirt Dia tak harap ha? Tapi kenapa yang baju ni Tarihan yang kita nak fatuah sesuahkan Banyak ada lagi-lagi Yang kita nak fatuahkan Yang merosakkan akidah Allah Islam Ini kekadang kita tak pun Tapi kita fewaskan, dia harap saja ha? Dia dulu halus harus sali ke lah tu? Sekarang ni halam, halam sali ke lah tu? halam ini halam, ni halam, ni halam Ni halam saja. dah halam sali ke lah Maksudnya, cakap-cakap pakaian tak tahu lah Kau buat dia kocok, senang ambil, dia buat Senang ambil boleh ke? Oh, kalau di Padang Polo, kat Ipoh sana, saya, saya selesai lah, pagi tu Habis sekarang mana nak pergi lah Buat dosa banyak pokيو oh, dah amoi buka so pedik potoi melepok dia tengok dekat kalau hari uh, Sabtu hari Ahad DBI buat dekat poni gelanggang tu uh, tali ada poni cenalogik bawa van dia bawa kaset music ramai oh, oh, eh, lah. orang oh bukan nak toke sana macam menengok lain dia duk gitu nak mulah awak profesor pedik tu tuan merokok-merokok tu terhidang itu tak dosa lah pedik nak datang sini awak boleh pergi duduklah dia lah Pas kau jangan Nampak hasil sikit nyal koyo puluh. Ah, nampak hasil robohlah ni kan. Ini jalan dosa yang banyak tuan-tuan. Itu mudah kemudahan yang kita guna ini orang Cina yang banyak guna kan. Oh tidak baik pergi. Baik mudah baik tua selesai. Orang Melayu tak ada. Orang Hindu lagi tak ada. Ah ha, ini kemudahan. Jadi ini, kalau di sudut itu, ha. Ha, ini kita kata kan baru, benda kecil kita nak hukumkan fatwa, benda besar juga akidah kita tak naklah hukum kau orang. Ini satu benda yang uh, patutnya mufti-mufti ni lebih bukak mata sikit dah ha. Tahu lah mesti tengok, kenapa saya kacau kocok pula Dia rada tengok mufti-mucok kocok ni lain, ramak-ramak je lah Kan mufti lain tak ada pula yang kocok tiapkan dia ha. Dia sempen kan? lah. nampak jogek, ramak orang tu tahu kan Sekut lah, kalau dia nampak joget tu Pasal siapa mufti lain tak ada pula yang kocok-kocok ni Dia pula yang kocok-kocok ni ha. Mufti dia rada tengok kocok, -kocok joget, ramak orang ni kata tengok joget ni dia kaji-kaji -kaji, Alis sudut itu Jadi ini kekeliruan yang berlaku pada masyarakat Banyak ini isu Tentang ASB ASB Selangor kita harap Kalau orang kita selangor kita harap ASB Perok kita harus nah, Bagaimana? Nah, jadi orang perok Kalau selangor nak, nak simpan Simpan ke perok Jadi harus Selalu harap Banyak ini yang menerimu ke masyarakat Yang Tak tahu mana punculnya hari ini jadi kita harap supaya sosial ini dapat dihenti lah. apa ini PP adama muti sepatutnya so, Malaysia bangkitlah ini muti pun kadang kata begitu kadang kata begini ini masalah yang kita kata, -kata hal dalam negara kita ini, ini akibat kalau mereka tidak kembali berislam ke dan inilah menyebabkan tentuan rakyat hari ini bangkit kita jangan anggap bahawa rakyat di Timur Tengah saja ha? di Mesir dia bukan masuk Timur Tengah di Afrika Afrika, Yaman, tapi pasal Alhamd Bangkit, pasal apa bangkit Ini semua bangkit Nakyat ini, karena tidak ada saluran Lagi yang digunakan, betul Mana saluran kami nak guna Dengan semua Yang berlaku, dengan kesaliman Yang berlaku, dengan pendidasan kepada Islam Ulama' ulama' yang ada ni, mana saluran Kami nak berubah dengan penyempat Polis pun tak jahat Media, media tak bebas Ulama tak bebas cakap semua menjadi jadi Bawang makin naik Rakyat makin terhimpit Udah teman ruang, tak ada ruang lah. Sebab ini je jalan Kita kena bangkit Untuk mempunyai perubahan Untuk mempunyai pemimpin yang zolim Pemimpin yang tak ada kepada Islam Ini sebab rakyat dia 30 tahun Mesir itu menanggung benda ni. Punya kejam tak kejam ni. Husni Mubarak ni tuan, tuan Memang dia bagi subsidi. ais baladi roti pada rakyat. Dia bagi subsidi pada rakyat. Tapi tahu-tahu kan, tuan, tuan Dia bagi satu roti. Dia masuk ke roti tu serbuk kayu. Gamat dia bagi lagi serbuk kayu. Supaya masuk ke kayu dia cepat nelenyamkan. Dahsyat tak dahsyat. Dan Husni Mubarak ni. Merupakan pemimpin paling kejam. Dia mempunyai SP paling ramai dalam dunia. Setengah juta SP di Mesir. Paling kalau Katanya tangkap -tang orang ni tak dapat bini dia. Tampak bini anak dia. Siapa pun tangkap. Punya kejar. tuan baca lah buku. Ana wa ikhwan muslimun. Kal kalangan Dr. Syukur Tawwi terbaru. Saya dah habis baca tuan-tuan. Kau tak bersendir. Barulah kita tahu. Syukur so pun lahir pada ikhwan Muslimin. Masya Allah Tuan Tuan Cerita dia keluar penjara Masuk penjara Keluar penjara Masuk penjara Punya teruknya Tuan Tuan Pada teruk Penjara perang Masuk situ Ya Allah Dia ketuk Semua yang pengen Berih naka Termasuklah Basuni Nama ketua Adil Dia kata Cukup teruk Muka tak pernah Manis Cakap tak pernah lembut. Sampai dia kata, Bila semua Esra di sana Mereka semua cakap Ya Allah Ya Allah Sampai dia kata Mana Tuhan tamu kalau tuankan tuan di sini, Tuhan kamu berbicara penjara. Dia orang Islam. Punya dasar sampai dibetak anjing. Dalam sel penjara tu, anjing gigit. Orang Islam. Sampai kadang ada yang anjing tak sanggup gigit. Tak baca dia tak tahu. Man, tengok, dia kata. Anjing pun ada belah kesian. Ini, dia kata, kubah penjara ni, lebih teruk anjing tak ada belah kesian. Akhirnya tuan, punya Islam begitu teruk. Akhirnya, basuni ni, bila dah bebas semua ni, tuan. Dia bagaimana kematian dia? Basunir. Mati beli naik kereta tuan dia masuk dalam lori. Dia kelah-kelah badan dia sendiri tuan-tuan. Dia potong, potong Mati dia begitu ngeri. Kerana dosa membunuh ulama-ulama. Orang tak berdosa. Menyeksa orang tak dosa begitu tersat. Kata-kata itu tersat. Akhirnya dia bunuh. Dia kelah-kelah badan dia. Sehingga orang nampaknya kereta dia. Hubat lagi ke badan pasir. Lalat lagi dia. Masa dia dah mati tu. Cukup ngeri kematian dia. Ini tuan-tuan. Orang berlaku zolim Jadi mana ruang lagi Itu sebab rakyat bangkit Bangkit Jadi saya rasa hari ini Pemimpin mana pun yang takut Pemimpin kita nak takut apa Marah awak nak kaitkan Jangan samakan kita dengan mesin Jangan main api Eh, kalau kamu tak buat macam mesin Apa kamu nak takut Kalau kamu tak resuah Kalau kamu tak patah di negara Kalau kamu tak zolim kalau kamu tak takut ulama Kalau kamu tak hanyalah Islam Apa kamu nak takut? Nak takut lah ya? Nak kaitkan Mosin Kau kaitkan Libya Kau kaitkan siapa pun Kait lah Aku tak takut Sebab aku tak buat Ini pasal marah pasal aku Kau terlibat oh. aku ya. Yang takut seorang Oh, jangan kaitkan Mosin Jangan main baku api Apa takut? Kalau kamu tak buat aku ni Apa kamu nak takut? takut? Ini yang dibimbangi oleh pemimpin dunia sekarang Bila rakyat bangkit menumbang ke kerajaan Aku jadi kepada usia mubarak ini yang paling takut dakwa dia dakwa dia macam suharto dakwa tanah-tanah kerajaan itu paling bagi perempuan kerajaan harta dia beri kaya kepada kerajaan Malaysia termasuk sembarang serah balik anak-anak kersuah -anak atau termasuk ustani yang nyaman yang presiden pun dah kata tiga belah hari tak jawatan tapi syarat jangan dakwa aku hmm. jangan dakwa aku jangan kait kersuah jangan kait kaitkan aku mengunuhkan rakyat itu ini yang pimpin takut takut tentuan bila jatuh dia takut didakwa balik ha, ini banyak pemimpin-pemimpin sekarang ni sudah rumput-rumput barang sikit masuk ke siapun bingin dah rumput barang kata dia ni Allah oh, makhlak ni cerita saya udah rumput barang tak sesikit tak betul tidak oh, Allah makhlak ini yang paling takut sekarang ni didakwa dia rakyat ini paling kejam di Mersir ni tuan bayangkan selama ulama di Mersir kemudian dia pergi ke Madinah mengajar di Madinah Mengajar balinah bukan banyak nak murid dia Dan kerajaan Mesir bilang Tengaruh dia ni Sebab dia orang Mesir Dia suruh S.B. Jamak Menjadi murid kepada Tuk Ruh ni Dia pergi ke Madinah Menyamak Jadi nak murid 10 tahun dia belajar Tuan S.B. 10 tahun dia belajar 10 tahun dia nak balik Dia pujuk Tuk Ruh ni Tukas dia nak ajak pun balik ke Mesir Tuk Ruh dia kata Bila kita balik ke Mesir Buat aku, Kita mengajar sini Ngajar orang lain Baik kita mengajar Orang Mesir sendiri bangsa kita sendiri dia tak dia juga tunggu tu balik pergi sampai airport tangkap masuk penjara diikat dengan takiah teh kepala bawah tengoklah bagaimana ulama besar tu tuan berak kecil habis kena kutur itu dia perhina, kata, bila SP jadi masuk dekat dia, dia terkejut macam mana kau boleh ada sini aku sebenarnya SP dia tu Aku diarahkan untuk bawa peng balik ke Sampai mati Ulama aku digantut Pakai buah belak Ketik buah Itu penghinaan yang lakukan ke oleh Mesir Kepada orang Itu SP Mesir SP Malaysia sanggup buat apa-apa ini SP Malaysia sanggup buat Sanggup Kenapa sanggup pula sanggup. Sanggup. Sanggup. sanggup Nah inilah Jadi ini tuan-tuan kita ini Dan tidak ada ruang lain 30 tahun tuan, tuan. Di Tunisia 20 tahun lebih Tapi mereka menangani Kena bayar dengan harga yang cukup mahal Ramai yang mati Di Tunisia budak Kena cucu minyak bakar diri dia bau nak mati. mati Di Syria sekarang mati Di Libya Nak kemenangan ni kena bayar harga yang cukup mahal Ini nanya Barulah boleh Ani, huh? Jadi bagi saya itu sebab beliau semua barang hari ini Saya nak lah orang paling gembira bagi itu tu tuan Karena bagi saya nampak Bila kemenangan Mesir ini Bila ikhwan pula saya menoakan Saya doakanlah ikhwan Bulan September di Kapan raya dapat merintang Mesir Saya nampak Inilah Allah buka jalan Untuk pembukaan Palestin dan Masjid Al-Aqsa Pesan hari ini Bagaimana Fatah Dengan Hamas boleh bersatu Hari ini terurai perjanjian kalau mesih ini yang bila kemenangan rakyat mesih ini Membuka segala sepelan dia rafa untuk orang masuk ke Gaza dan juga mereka sekali Membuat perdamaian antara fatah dan ini membimbangkan isu cukup takut ha? itu sebab bila bersatunya Fatah dengan Hamas hari ini itu sebab uh, duit cukai yang dibagi berapa bilion kepada Ramallah tidak dibagi lah dia sekat kalau dia dan itu sebab sebenarnya dan orang tanya saya apa kaitan jual? Ya, Aidilah bujur kalau dia di ngala gitu, Amnu minta fas masuk. Tengok patah pun dengan habaq boleh satu persapo. Patak satu dengan Amnu. Dikait. Ha. Dia kata aku pun. pun, dia kata ada tengok munjur fato dengan tambah dengan Amnu dengan bas ni. Ya. Dia pun duk pada condition syarat Apa syarat ijab qabul? Persetia syarat bersetujui begitu juga anak lepas pun Pak nak masuk UMNO persenisnya ada syarat dan dulu pun lagi lah kita beritahu kenapa selama himno mengajak satu mengajak satu dulu tak pernah pun dulu khatnya macam-macamnya dan sekarang pun mengajak satu pula kita ni syarat takut dari kamu nak cakap Pak ditubuh ni pasal benuk Islam sebab tak takut Islam itu sahaja Kalaulah UMNO ni nak berasalah ke Islam, pas Tak ada kunung lepas ni, pas berubah ni berada Islam. Saya UMNO tak Islam, saya pas berada, wujud dia kata. Kalaulah UMNO ni buat Islam, kata, buat Islam begini, aku orang pertama daftar din UMNO. Tiga kali, tiga kali, merangkak, merangkak aku pergi. Kalaulah UMNO di Islam, kalaulah UMNO. Ha. Penita. Soko-soko. Antum tak ada pun. Ha ni ni memang galiti. Manusia lah beda-beda. ni ambil ha, mana? Ajak orang. Ada senang mesti ada senang senangnya. Macam gitulah rakyat. Menunggu rakyat. Ha ibarat kita ni orang rakyat, kan ha, betul sekali datang taklah. Rakyat buat kereta tu, kita rosak tengah jalan. Ha suruh kita tolong. Kita pun tolong, Tol tolong tolong hidupkan, albu, ha, rezeki. Apa ha, kita berkasah, dunga apa kasah. Betul. Haa dia lepuk 5 tahun baru datang balik Bosap nak berkata Tolong pulong Tak nampak-nampak Itulah nasib orang lain. Tapi inilah Saya nak tanya tuan-tuan Kalau kita di mana ruang pun tak adalah Bolehkah kita bangkit macam Mesti? Melayu Boleh tak boleh? Boleh Boleh Mesti orang bangkit tu cuman Tak bangkit Jangan bangkit tuan-tuan Kalau taknya cara tuan-tuan lah tuan-tuan Ha? ini sebab kita boleh bagi. Jadi ini kita fikir bahawa ini zaman bagi kita rakyat. Ha? dan yang untung siapa? Taklah. Saya balik umrah tahun ni, kat totop pergi masjid Nabawi, kalau di masjid nabawi, penuh FR. Di baqi' di luar masjid Nabawi penuh. Dulu tak ada. Askar macam fagu. Pasal apa? Dia nak membendung kebajikan rakyat. Katanya dulu pernah syiah, demonstrasi, kata dia tapi nak membendung mata rakyat di Saudi. Tuan-tuan Siapa yang untung Saudi Boleh Saudi sekarang ni Takut rakyat Saudi Ni uh, bangkit ha, Ini sebab kekayaan negara Balik kepada rakyat Bila bagi kepada rakyat Rakyat tak akan bangkit Dua bulan gaji naik Rakyat Taksi-taksi pun dapat Yang untuk pelajar kita Manila Dulu dapat duit poket dapat ratus Sekarang dapat dua ribu setengah ni Oh budak kita bagi dulu Tak payah cukup-cukup Kita dulu Bagi-bagi Bila taksi dapat Semua dapat ni Mana kan negara dihasil kursi kepada rakyat rakyat berhenti ini sebab rakyat tak nak bangkit tapi bagaimana pun yakin bahawa akhirnya kata mereka Saudi akan bangkit sorry rasul dia kata mama Saudi musma'in dia kata bahawa Saudi tak jauh akhir sekali mereka gula bangkit bangkit bangkit ni akhir sekali mereka kata akhirnya Saudi akan bangkit akhirnya dan ini yang saya bimbang bila mengatakan Saudi akan bangkit akhirnya saya bimbang inikah mungkin yang disabdi oleh Nabi oleh Soeh Bukhari ini hadith Soeh mengatakan akhir zaman nanti akan berlaku uh, apakah akhirnya bahagian soal berlaku peristiwa ini yang saya bimbangkan dia kata, satu hari berlaku pada hari Jumaat di Masjidil Haram uh, bila satu hari uh, imam akan baca kotobah imam pertama naik baca kotobah sampai yang tak darah akan mengalir pada hidung macam air mengali dia pun tak boleh baca kotobah dia turun ke bawah naik imam kedua imam kedua pun nak baca kotobah akan mengalir darah juga pada hidung dia dia pun tak boleh baca kutubah Dia turun Naik imam ketiga Imam ketiga pun akan mengalir darah dia Macam air mencurak Tak boleh baca kutubah Saya takut hadis itu Suhaib Bukhari mencerita ini Apakah akan berlaku yang akhir, Yang dikatakan Akhir sekali yang akan bangkit di muslim Akhirnya bila tiga-tiga imam ni Tak boleh baca kutubah Naiklah seorang kutubah Siapa dia? Imam Mahdi Imam Mahdi naik Didengar oleh kutubah Awliyat-awliyat wali-wali Tapi Imam Mahdi sudah turun Menandakan sudah Akhir sekali Apakah mungkin Sabda ini akan berlaku Dikatakan bila akhir Saudi akan pakai Saudi pun sekarang dekat uh, rakyat ni Masih tak perhati Sebab raja-raja mereka Perkidak kepada Amerika Imam-imam dikunci Imam-imam Syihara Mereka tak boleh Minta kemenangan Di Palestine Mengatakan Yahudilah Nabi Tuhan oh, tak benarkan Dikuji nah, Ini yang diimbangkan mereka Jadi aku kaya ini Sudah sampai masanya itu Akhir zaman yang berlaku hmm? nah, Jadi Jadi Lepas kali itu letak saya sampaikan Tuan, saya nak pergi puluh pelang pulang sepulang ini Ke sana uh, Lebih sedikit sampai ke sini Dan sebelum saya Akhir ini, saya pun nak baca kandungan sikit Tuan Untuk sekolah Dulu saya uh, mengusipi BG dia uh, Nak jendajah situ Dan kami dah berhutang dengan kontraktor Memaklumat memak sekolah itu uh, Jadi, saya harap Tuan uh, Bermulah untuk sekolah ini Dan sekolah ini, insya Allah Kata waktu awal pagi dah Semua usulah dikacau Dan apa terlagi Tuan ambil tak amak. Bermula banyak syaitan tuan-tuan kajian. Sebab saya fikir bagaimana kita perlu mudilah yang mungkin dulu uh, wakaf ini kita agak, dia akan menguntung kita dah mati pun dapat ngalir besok di mana sahabat kita lagi yang boleh menolong kita. Abdullah tidak boleh terumur. Kalau kita pergi umrah tuan, dosa kita boleh kita ni. balik lagi. Tapi, tapi kita bagi terumur ini bukan kita nanti ramai orang boleh menanti. Ah, ha? berhasil kita ni. Jadi saya sudah untuk Selanjutnya, untuk sekolah ini mudah-mudahan menjadi apa ni jariah kepada kita yang akan bertelan, sampai kita dah mati akan mengalir pahala. Apabila lagi, Tuan-tuan suasana sudah menghasilkan <coughs> zaman ini. Jadi jagalah akidah baik-baik, melalui -baik, akidah kita, Islam kita. Jangan bagi cacat sikit pun, jangan bagi tercera sikit pun, bila dengan akidah sempurna, melakukannya kiamat atau malah pun, kita berhugah kepada akidah biasa pun. Itu kita Jadi sekali kita dapat sampaikan Tekasan bahasa sini tak banyak InsyaAllah Banyak kita bertemu lagi Mudah-mudahan sikit Sebanyaknya akan menyuntik semangat kita Supaya kita menjadi Allah Yang sebenarnya Dan kita sama-samalah Untuk supaya Negara kita ini kembalilah Kepulau Subhanallah Ayat itu sahaja yang boleh Untuk usahakan segala kesalahan Yang berlaku negara dalam kita tak kembali kepada Islam Selagi itulah masalah tidak akan dapat diselesaikan Itulah aslihan dan cita-cita. InsyaAllah. Jadi, sekarang itu, terima kasih sekali lagi untuk menonton ini. Semoga Allah SWT semua. Saya berhubungan kepada anda. Saya berhubungan kepada anda. Saya berhubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.